Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. De Camil Petrescu Pista 18 Atacurile cu năpustel de oameni ne-au dat și nu puteau să dea rezultate serioase. De ce nu puteam face nimic? Pentru că nu aveam mijloacele materiale. Observați de-al minte că și germanii au înfăptuit astfel de greșeli, exact aceleași, în timpul bătăliei de pe Izar au aruncat în cuptorul bătăliei pe intelectuali, pe copiii familiilor alese, tineretul Berlinului care toți, fără deosebire de castă, au fost zvârliți înainte. Trebuia să se obție un rezultat cu orice preț. Toate aceste hecatombe n-au slujit la nimic. Campania românească se desfășura însă la aproape doi ani după bătălia de pe Izar, în chei nota autorului. Atunci tace ascultând lung durerea în el ca un gând. Și pe urmă, după ce s-a strâmbat puțin, adaugă. Atunci înseamnă că dați tot concursul armatei germane să ajungă mai repede la București. Cum? Ce nevoie aveți să treceți azi prin baraj? Ca să salvați pe cei dinaintea dumneavoastră pe care îi atacăm noi? Tot erau pierduți. Noi porniserăm la asalt. Dacă nu ne lăsați să ajungem la ei, noi tot plecăm înapoi și încredințam artileriei să-i facă înțelegători. Atunci de ce ați mai venit grămadă dumneavoastră din urmă? Ați călcat regula războiului, iar ai noștri s-au retras nu din lașitate. Cred că știi și dumneata că germanii nu sunt lași, încă o dată, ci din calcul. E adevărat că am primit focuri din coastă și că, din cauza acestei neașteptate întorsături, nu ne-au putut culege pe noi răniții. Dar ce pierdere ați avut din pricina asta? Unde mai pui că puțini se vor mai întoarce din cei prinși dincolo de baraj? Comandanții noștri prețuiesc foarte mult atacul la baionetă. Tocmai de aceea ai noștri vor ajunge la București așa de curând, pentru că nu găsesc interesante luptele la baionetă, vă vor face totdeauna ce v-au făcut azi, cu chipzuială rece. Știi dumneata la români, Horatiu s-a prefăcut că fuge ca să-i silească pe curiați să se împrăștie pe teren. Ai noștri simulează în fața batalioanelor dumneavoastră retragerea ca să veniți mai bine în câmpul de tragere al artileriei. Și dumneavoastră aveți iluzia că biruiți. Ne mai păcălim câteodată. Ț-am spus eu proverbul nostru, că nu e bine să te bați cu cel care nu cunoaște duelul, dar la urmă socotala tot iese. Ascultă, în carpație aveți tranșee fortificate? Evident că mint cu grabă. A, în carpație altceva. Avem tranșee dinainte pregătite, organizate, gata. Adăposturi bune? Da, bordeie de două straturi de bușteni și un metru de pământ deasupra. Asta Asta-i tot. Bune pentru obuzele noastre de 75. Nu rezistă însă la obuzele de 105, nu mai vorbesc de cele de 150. Și pe urmă, chiar dacă rezistă, totul e de prisos dacă nu aveți artilerie de 150 sau mai mare și dumneavoastră. Poftim? Sigur vom trage până vom distruge tranșele și bordele cu tot ce e viață în ele. Dacă bordeele vor rezista totuși ca pe zom, nu vom da timp celor dinăuntru să iasă. Și atunci, dacă aveți artilerie ca francezii, faceți și dumneavoastră ca francezii. Trageți în ocupanți, ocupanții pleacă, și trag apoi cu tunurile, și așa, de capul al fine, cum ați citit tot timpul despre cota Mortholm. Surât cu o tristețe de moarte în suflet, în teritoriile noastre din Carpați. Șantierele și bordele, case adunate ca într-o altă bătătură, nu ar putea rezista unor râturi de porți țigănești. Să sperăm, domnule, că medicii dumneavoastră sunt mai pricepuți decât generalii dumneavoastră, dar mi se pare că pentru mine e deprisos. Aș fi vrut, poate, o fotografie a locurilor acestea, o carte ilustrată ca să arăt acasă copiilor și nevestei în ce fel de peisaj am fost omorât, pentru albumul familiei. Pe urmă am tăcut îndelung, eu gândindu-mă la moartea tuturor, el numai la a lui. În serara asta, după o zi ploioasă, apoi senină de toamnă, era mereu mohorită și apăsătoare ca o înmormântare. Pădurea de și tufele mici începuseră să se topească în întuneric. În ambulanța automobil am luat cu autoritate alături pe prizonierul neamț. Am cerut chiar șoferului să meargă mai încet la șanțuri. Mi-a explicat că e ordin să care toți răniții până la miezul nopții. Mi se face injecția împotriva tetanusului, sunt culcat într-un pat curat. Târziu de tot vine alt grup de răniți din regimentul nostru. Divizia e în retragere. Batalionul nostru e înjumătățit. Sunt patru ofițeri morți, câțiva răniți. Compania mea, înconjurată, e prizonieră cu toți ofițerii. Tudor Popescu, pe ce drumuri ai apucat-o? Până în zorii zilei spitalul trebuie evacuat. Se lucrează cu de la pansamente. Comunicat apocrif. Călătoria în trenul sanitar ne ducea pe toți, aproape 200 de răniți. Mi s-a părut ca un fel de călătorie în străinătate, când după restaurantul gării, judeci și despre orașul corespunzător, când cantonul se desprinde din seria lui singurătate, ploaie, sărăcie și devine element din seria rapidă, vagone, restaurant, peisaj, doamna elegantă, domnul voiajor. Venem într-o lume care pentru mine nu mai era cea dinainte, așa cum unui bolnav care iese întâia boară din casă după luni de zile, orașul îi se pare altul. Rălungeam, deci, detaliile apropiate, le generalizam. Gara Brașovului, împodobită cu frunze și steaguri naționale rămase, mi-a dat despre orașul pe care nu-l cunoșteam o idee de carte poștală și decor de 10 mai. La Sinaia au nevălit pe înserate în vagoanele noastre cu coane frumoase, cu mâini tot atât de albe și fine, ca Olanda halaturilor lor. Ochii, urechile, pipăitul, mai vii, erau într-un fel de hiperfuncțiune. În schimb, toți cei pe care îi văd au parcă un aer fantomatic, până și în voce și în privire, în ceea ce e dincolo de ei, parcă un soi de siestă după zbuciumul zilelor de luptă. Între predali și bușteni văzusem în jurul cantoanelor gropile de lup și tranșele copilărești, făcute acolo lângă șosea, când munții și pădurile erau libere cu naivitatea cu care, ca să evite o inundație catastrofală care amenință întregținutul, ținutul, o primărie neserioasă ar face și de scurgere de-a lungul drumului. Când puhoiul vine însă, trăște nu numai cei pe șosea, dar și casele înalte și chiar primăria cu domnul primar. Eram în vagoane speciale, în târgi lungi, pentru dormit. La București mi se spune că mergem direct în gara obor, unde se face triajul bolnavilor. Am intrat într-un lung peron subteran, ca în marile gări occidentale, așa mi s-a părut cel puțin, căci am aflat apoi că gara n-avea astfel de peruane și imediat au năvălit în vagoane sanitari ofițeri administrativi, care, cu registre dinainte, ne-au întrebat ce preferințe avem. Cei mai mulți au optat pentru câteva mari spitale din capitală, unde li s-a spus că vor fi îngrijiți de frumoase doamne din societatea românească. Era adevărat. Dar ceea ce deosebește o societate de civilizație, de una de cultură, e că lumea ei imită și practică pasionat și cu entuziasm toate formele celei de cultură, fără să aibă însă stăruința de a duce lucrurile până la capăt și nici curajul de a suporta toate consecințele. câtă vreme serviciul în spitale nu contrazicea niciuna din înclinările acestor doamne, banca le favoriza ocazii noi, și decor inedit, ele au umplut cu surâsuri și alba lor prezență sările curăniți. Atât. Dar am văzut câteva doar mai târziu curățind în spitalurile de la Iași, în după amies de iulie, reni puturoase. M-am gândit cu un fel de neliniște că dacă voi fi în București, voi fi vizitat de-ai mei și că voi fi obligat acum, când eram atât de obosit, să joc un fel de teatru de dragoste și bucurie. Am cerut de deci, ce spitalul din garnizoana regimentului XX. Trebuia să aștept câteva ore și, între timp, vestită de un cunoscut al familiei, improvizat sanitar, a venit la gară mama. A plâns, m-a sărutat, a exagerat gravitatea rănii, a trimis să mi se aducă de acasă, de la ea perne, un flacon de apă de colonie, un velitoare, căci nu se știe dacă la spital vei avea ce-ți trebuie. Și totuși, durerea ei îmi era străină. Când a murit un chimiu și ne-a lăsat averea, iar pentru partea mea a început pătimașa discuție în ce privește împărțeala, nu știu dacă aveam sau nu aveam dreptate." Dar mama a stat în ceasul acela ca o străină, s-a crezut parte, a vorbit cu voce albă, m-a privit cu ostilitate ca pe un străin și străin am rămas. Am cedat fără îndoială atunci, ea a revenit la tonul de duioșie, dar ireparabilul se săvârșise. Știam până unde merge afecțiunea mamei. Mai târziu am căutat zadarnic să-mi demonstrez că poate avea dreptate, că discuțiile de interes iau câteodată tonul acesta de proces între străini și că aceasta nu exclude o dragoste de ore grele, dar totul era deprisos. Destul meu larg sporise însă încă afecțiunea mamei, care de atunci avea pentru mine și mai multă atenție drăgăstoasă, dar pentru că eu nu făcusem sacrificiul cel mare, Păstream, fără să vreau, un aer de protecție, de indulgență amabilă, îndepărtată, de surâs limitat și limitativ. Asupra evoluției vieții mele, ea era acum ca un astru rătăcit, fără influență. Îi salutam zâmbind mâinile, primeam daruri cu demonstrații tandre și absente, dar așteptând, cum aștepți într-o gară, să plece mai repede trenul, pentru că situația dintre tine și cei care te-au petrecut Începe să se prelungească stânjenitor. Nu mi s-a spus o vorbă despre nevastă mea și am respectat ostilitatea lor de totdeauna, evitând o întrebare inoportună. Pentru că era îngrijorată de soarta mea, doctorul preocupat și amabil a asigurat-o că în 15 zile sunt complet vindecat și bun de întors înapoi pe front. Asta a întunecat-o oarecum. La spitalul județean din Er sunt într-o rezervă cu un camarad de regiment rănit la genunchi. Am cărți de citit, dar rumoarea tăcută de efluvii a orașului nu-mi dă liniște. După o săptămână de dureri mari pot ieși. Sunt foarte înconjurat căci ofițerii regimentului sunt într-un complex de rudenii care îmbrățișează toată urbea. Neliniștea e mare și comunicatul oficial e așteptat la ora patru, cu măcinare. Orașul, din cauza militarizării, trăiește în casele cu aspect de vile, în grădini, în centrul plin de prăvălii, o viață deosebită. Camioanele care trec, furgoanele, detașamentele sunt cercetate cu atenție și interpretate, asemeni cititului în stele. Va veni sau nu evacuarea? căci luptele se dau acum în Carpați, la 80 de kilometri departare. Războiul e, de altfel, o ocupație nouă și provoacă animație chiar în ținuturile retrase, dar rămite aici. Cumbrele Cu la subsoară, profesor bătrâni ies la ora 4 la plimbare, renunțând la somnul de după amiază, deci, eveniment caracteristic pentru ca să citească, afișat pe geamul cafenelei, comunicatul zilei. E redactat foarte sibilinic acest comunicat. Lupte vii, bombardament intens, atacuri puternice în regiunea cutare. Niciodată un cuvânt despre înfrângere sau retragere. Cei care țin minte știu că numai comparând două comunicate poți afla ceva. Pe înălțimile din pasul rucărului au loc vii lupte de infanterie, spune un comunicat, copiat cu litere caligrafice cu creionul de patronul cafenelei, iar a doua zi, între alte puncte. Inamicul a atacat puternic pozițiile noastre de la sud de Dragoslavele. Dacă știi că între Rucăr și sud Dragoslavele sunt șapte-opt kilometri, atunci știi și cu cât s-au retras trupele noastre de ieri până azi, iar dacă nu, crezi că nu s-a întâmplat nimic. După amiază, spre seară, Centrul se animează mai ales prin prezența femeilor care ies la plimbare. Ofițerii de la diverse depozite și comandamente își lasă și ei serviciul ca niște funcționari conștiincioși către orele șase. Ești tentat să crezi că și pe front, la această oră, ofițerii în cui se spală pe mâini, își potrivesc figura și ies din tranșe în oraș, fie invitați la o partidă de poker, fie la un randevu cu etape simplificate din cauza vremurilor tulburi. În realitate constat și acum aceeași neputință a imaginației de a realiza în abstract. Nu există decât o singură lume, aceea a reprezentărilor. Nu putem avea în simțuri și deci în minte decât ora și locul nostru. Restul îl înlocuim cu imagini false, convenționale, care nu corespund la nimic, sunt cel mult o simplă firmă provizorie. Nu poți fi în două locuri deodată. Eu știam, când suportam bombardamentul de la Săsăuș, că teoretic e posibil ca altă lume, undeva departe, să petreacă, să iubească, să aibă ore de birou și de masă. Dar nu putem realiza niciun moment al ei." Acum, din potrivă, sunt aici, în această lume, iar aceea a frontului e un vag musafir abstract, nelocalizat în spațiu și mai ales în afară de noțiunea timpului. Îmi zic, poate că, la ora asta, Orișan suportă un bombardament la fel cu cel de la Bărcut, dar este o simplă ipoteză teoretică, vezi bine, goală de orice emoție, de durata oricărui sentiment, de culoarea oricărei reprezentări, de irevocabilul întâmplării reale. Sunt privit așa cum umblu cu alți camarazi, cu mâna bandajată, cu destulă curiozitate. Nu-mi displace. Senzația reală că sunt privit îmi pare ca un fel de gândilătură de îndurat oarecum, dar în cele din urmă, insuportabilă. Rămâi aici, mă îndeamnă camaradul meu. Vine generalul A. De unde știi? Vine cu automobilul. Știu de la prefectură. Uite pe fostul primar, pe avocatul ăla bătrân. Toți îl așteaptă. Primarul, un medic excelent, care are darul de a fi în tot locul, e acum și el lângă grădina publică, așteptând cu toată lumea miracolul. S-a răspândit vestea că generalul va trece spre front. Parcă se spunea că l-au trăvit, că i-au turnat spionii nemți, printr-o ordonanță cumpărat o travă în cafea. Surâdeam amândoi căci cunoșteam legenda." Comandant de armată în Dobrogea, generalul A. a oprit câteva timp în loc înaintarea inamicului și e atâta sete de idolatrie, sunt atâtea disponibilități de nedejde în poporul acesta care se simte mereu aruncat de pe scara înaltă a istoriei, încât figura generalului a și devenit legendară. Eu știu însă că salvare pentru moment nu mai e. Și cu toate astea, când pe strada principală apare lângă grădina publică automobilul mare, deschis, stropit tot de noroi, peste vopseaua de culoarea nisipului, am același fior cu toată lumea de aici. Stă în fund alături de alt general, tot în mantaua cenușie care nu indică nicio distinție, cu capul lui de mucenic cu cioc imperial, cu privirea obosită care nu se oprește asupra nionui. Știu ce ar vrea toată lumea, și cu ea... Însum eu, cu mintea lui, încăpută acolo sub chipiu, să înlocuiască tunurile, mitralierele, să redea curaj soldaților, să răstoarne situația ca o prezență supranaturală. Comunicatul de mâine seară, să anunță de pildă, în regiunea Dragoslavele, lupta îndărujită s-a terminat prin înfrângerea dușmanului. Un regiment de infanterie a căzut în spatele inamicului, ocupând cheile dâmbovicioarei și soseaua Giuvala. Am făcut 25.000 de mii de prizonieri, am luat patru tunuri de câmp și un bogat material de război. Urmărirea inamicului continuă și diverse unități mici care au căutat să-și facă loc prin munți, peste vechea frontieră, sunt treptat capturate. Nădejdea, cu atât mai emoționantă, cu cât toți au conștiința miracolului, a căscat ochii tuturor celor de pe trotuar, iar ofițerii fac front ca unui prinț. Mulțimea asta nu vrea decât să despacheteze bagajele făcute pentru refugiu, să pui mâine seară drapele tricolore la balcoane și să se agațe de roțile automobilului, urlându-și de recunoștință pentru salvator. Mașina s-a oprit o clipă, ofițerul cu mustața mică de lângă șofer a întrebat ceva pe sergentul de stradă, dar, în tot timpul, generalul a avut o absență preocupată de medic chemat în sfârșit de familia desperată la căpătâiul bolnavului, a cărui operație încercată de alții n-a reușit. A venit și Orișan, rănit la mâna dreaptă de o schijă de obuz. Camaradul din rezerva în care sunt eu a plecat în familie și acum sunt câteva zile cu Orișan. Între noi e o prietenie definitivă ca viața și ca moartea. Și totuși încerc un sentiment ciudat. Mi-e imposibil să-i pun vreo întrebare despre viața lui de familie. Îl cunosc cum nu l-a cunoscut nici mama lui, căci numai acolo, în fața morții și a cerului înalt, poți cunoaște oamenii, dar nu știu absolut nimic despre el. Și nici despre niciun alt camarad al meu. Acum îmi dau seama cât de puțin am vorbit eu și camarazii mei pe front despre viața noastră anterioară, parcă suntem în legiunea străină. În fiecare noapte îl aud însă pe orișan, culcat în patul alb, lungit pe spate ca un mort, urlând în somn de groază, deznădăjduit ca un câine. Mamă, mamă!" Peste câteva zile, în comunicatul oficial e totuși o floare de bucurie. Trupele noastre au luat muntele roșu, făcând prizonieri, capturând mitraliere și material. Știm că pe acolo s-a retras regimentul nostru. Îi arăt lui Orișan Bănuiala că nu poate să fie străină de corabu asemenea ispravă. El surâde cu îndoială. Peste alte câteva zile însă, unui rănit, abia sosit, îmi întărește presupunerea, dorind să se distingă neapărat, Dornic de înaintare, cu ambiție de general napoleonian și simțind mai ales că ar putea muri inutil, capitan, a comunicat diviziei că dacă îi se dă comanda unui batalion, e gata să cucerească muntele roșu. După oarecare codeală, oferta a fost acceptată și capitanul Corabu a izbutit să dea acea floare comunicatului nostru, dar i s-a luat imediat comanda împrumutată. A doua zi însă, muntele a fost din nou pierdut. Acum capitanul Corabu a primit ordin să-l cucerească iarăși. Mă întreb cu gândul prelungit, melancolic, ce ar însemna pentru armata noastră să-i dea acestui ofițer o comandă mai importantă. Când Orișan e mai bine, ieșim să mâncăm la un birt din oraș, unde cunoaștem două doamne tinere foarte frumoase și distinse, care ne arată foarte mult interes, dar ne cer să evităm pe unchiul lor un dom bătrân cu nas aprig și mustața mare. Le-ar certa rău dacă le-ar vedea stând de vorbă cu cineva. Ne fixăm un randevu cu ele și plecăm repede, că și ni se spune că la spitalul din G a fost adus Nicolae Zamfir, grav rănit. Ne duce cu mașina Iorgu, bărbatul anișoare, care e voluntar la corpul de armată. Printr-un ordin al Ministerului de Război, gradele inferioare, dacă au avere, sunt scutite de front. Pentru ofițerii înse acest lucru nu e admis și deci formula de rămânere trebuie să fie alta sau altele. Spitalul tip Regele Carul I e în marginea șoselei și are în față o grădină de flori cultivată de medicul șef, un burlac filozof în felul lui, depărtat de oameni, care îi vindecă pe toți cu condiția să-l lase în pace în singurătatea lui din mijlocul câmpului. Nicolae Zamfir e într-un pat de fier alb cu capul bandajat și acoperit cu pătura până la gât. Nu-i vine să creadă parcă văzându-ne și, deși trebuie să aibă febră, zâmbește. Nu poate vorbi, nici nu poate încă fuma țigările pe care le-am adus, iar cele două sticle de vin înfundat, vor rămâne multă vreme nedestupate, dar își plimbă privirea după gesturile noastre și surâde cu ochii cinstit și sfios ca un câine al pământului. Ești rănit rău la cap, Zamfire? Plătină din cap, negând și, pe urmă, ridică ușor cuvertura și ne arătă picioarele bandajate ca niște copii înfășați. Unul e de sub genunchi, celălalt de la jumătatea coapsei. Zâmbește cald. Cred că am devenit palid ca un mort și măclatin. Orișan a încremenit și el. Nicolae Zamfir cu pătura ridicată de mereu, absent și bun, ca o icoană care nu știe cât a fost desluțită de sulițe. N-avem ce mai spune. Tăcem așa îndelung și pe urmă plecăm sub pretext că nu trebuie să-l obosim. Pe drum, Orișan mă întreabă cu gând inspirat. Te mai gândești la revoluție? Nu. starețul Zosima lui Dostoievski mă închin și eu în fața nenorocirii care va veni. Plecarea mea la București este inevitabilă. că se apropie un examen dezagreabil. Am scris nevestei mele că sâmbătă seară sosesc. Trenul nu s-a oprit la peron, ci în câmp, pe o linie de garaj, gara e în întuneric de fric zepelinurilor, iar când vin pe calea victoriei goală, felinarele dau o lumină albăstuie, asfaltului pustiu, de par acoperite cu zăbranii de doliu, iar casele, de piatră cenușie, nicăieri lumină aprinse, impresia de cavou imensie, copleșitoare. M-a așteptat cu o serie întreagă de demonstrații, care altădată m-ar fi înnebunit de emoție și plăcere. Casa e toată luminată ca pentru sărbătoarea de Paști, masa e albă, sclipitoare de cristaluri și flori, vinul rar. E o intenție de supeu doi ca într-o cameră separată de restaurant de petreceri. Îmi e imposibil să-mi fac socoteala că aș putea avea toate acestea numai cu zece monede de aur și încă fără obligația de a surâde. Mă sărută cu exces, nu vrea să mă lase să mă dezbrac, îmi scoate ea însă șmantaua. Simt că un singur lucru m-ar fi spitit aici și poate mi-ar fi luminat indiferența. Fatul mare alb, camera de baie cu majorică albă și oglinzile aburitoare. Seama asta murdar și pătruns de frig după un marș ca acela de la bărcut, ar fi în mine o dospire de recunoștință și voie bună, care s-ar revărsa poate și asupra acestei femei. Dar la spital făceam baie în fiecare zi, iar rufăria de pe mine e curată. Mama nu mi-a spus nimic că ești rănit. Vezi? asta nu înțeleg, să fie supărată pe mine, dar chiar dacă nu vorbim, putea să-mi trimită vorbă prin cineva. Te-a durut rău? Mă întreb fără să-mi pot reține surâsul dinăuntru ironic. Ar fi murit de durere femeia asta dacă aș fi fost ucis? Parcă nu știe ce poteci de moarte am în suflet și tăcerea mea o face să vorbească în continuu ca un orator care nu mai poate încheia și se avântă inutil după asociația întâmplătoare a frazelor. Îmi taie cu prea multe gesturi friptura în farfurie și, cum se cunoaște că am bătrânit, nu simte că așa destul de trupeșo cum a devenit nu mai prind anumite grații de altfel tot armamentul ei cu e parcă de modat și nefolositor ca acele tranșee puierile din munții graniței e vis cât mai mult dormitorul deși albul de Olanda al șafurilor, tot mă cheamă o clipă căldura trupului ei molatic lângă al meu îmi toropește trupul și îmi activează gândurile dar pe o masă joasă e o fotografie mare, a mea. A pus-o acum, sau e de mult acolo? Ridicolă, condamnată infam să asiste la frământarea trupurilor lor când eu eram la cohalm. Și totuși îmi trece prin minte ca un nou de întrebare. Dar dacă nu-i adevărat că mă înșală? Dacă din nou am acceptat o serie greșită de asociații? Dacă e o simplă coincidență ca de pildă atunci când am întâlnit pe colonel ca atâtea în viață? Dar nu, sunt obosit și mie indiferent chiar dacă e nevinovată. Cum sunt culcat pe spate, cum sunt fără chef, ea are inspirația nefericită să facă singură demersurile îmbrățișării. Prin cămășuța fină, așa cum stă în genunchi, aplecată deasupra mea, sânii ea târnă ca două pungi și pântecul a început parcă să se îngroașe. Chiar după ce m-am măsurat, prietenii mă îmbiau la petreceri cu cocote, dar și când izbuteau să mă convingă și oricât erau de frumoase, aveam impresia că mă culc cu manechine de cârpă, fără acea căldură tainică animală, care, când ți-e scumpă, te înduioșează și te deznădăjduiește, în nebunia unei totale îmbrățișări. Nevastemea mea e albă și cu preziceri de grăsime, iar eu aș vrea în clipa asta să simt pe pieptul meu genunchii mici, camerele și să descopăr colțuri noi într-un trup de țigăn cușă subțire și cu mușchi nervoși. Aș putea o avea cu alte zece monede de aur și fără obositoare obligații de a minți tandru. A doua zi a fost în vale de cunoscuți, fraze goale de conținut, stupidități fără legături de rudenie cu realitatea. În corespondență am dat și peste o scrisoare anonimă. Domnule, pe când dumneata lupți pentru patrie, nevasta dumitale te înșală ca o târfă cu un individ, Grigoriade, care e la cenzură, vezi bine. Îl pot găsi oricând, între șase și opt, în strada Rozelor, opt bis, unde merge la el, căci poate că acum nu avea nerușinarea să-l aducă tot la dumnata acasă. Ce n-aș fi dat altădată pentru ca să am certitudinea că mă înșală? cum așteptam la pândă cu fruntea arsă și pumnii crispați. Acum, când vine, îi arăt scrisoarea zâmbind. Un moment devine palidă, mă examinează alarmată și bănuitoare, însă când mă vede liniștit, s-o că nu cred. E o murdărie, știi că toți ne invidiază. Ah, lumea asta rea, uite ce calomnii mai născocește. Dacă ar fi să te iei după toți, poftim. Să fi fost tu bănuitor acum, ah. Mi-o zile de oameni, nu, nu mai poți ieși. Firește, am fost de câteva ori în oraș, nu singură, cu Anișoara, cu Iorgu și a venit cu noi și Grigoriade. Am fost la teatru și pe urmă la restaurant. Ah, și dintr-atâta! Vorbește mult platitudini încălecate, asociate la întâmplare, și zâmbetul meu binevoitor o încurajează. Ascultă, fată dragă, ce zice tu dacă ne-am despărți? Pe urmă, parcă i-a despicat cineva asta în două. Alta avalanșă de întrebări gemute, de protestări scâncite. Mă gândesc halucinat că aș fi putut ucide pentru femeia asta, că aș fi fost închis din cauza ei pentru crimă. Vezi aia blonde de colo? Nu, aia altă mai grasă puțin de la masa cu cei doi domni și două doamne. Ei, e nevasta lui Gheorghidiu. Nu-ți mai aduce aminte? ah pentru asta? Ce a găsit la ea, dragă? Să ucidă pentru ea? Mm, nu mai putea găsi alta la fel." A doua zi m-am mutat la hotel pentru săptămâna pe care aveam să o mai petrec în permisie. I-am dăruit nevestimii încă o sumă ca aceea cerută de ea la câmpul lung și m-am interesat să văd cu ce formalitate îi pot dărui casele de la Constanța. I-am scris că îi las absolut tot ce e în casă, de la obiecte de preț, la cărți,